Майя пригадувала слова до пісні, але все, що вдалося відтворити, це приспів. «Жетем, жетем!» Удома Мая скачала пісню Марі Лафоре і цілий вечір слухала її, заходячись плачем. На третій вечір вони кохалися на яскравому бомбетелі, який вона придумала для челауту, поки не перевернули його. Далі вони перемістились на рояль, і Майя молотила кулаками по клавішах, по білих і по чорних, не маючи сил стриматись, та й не маючи такого бажання. Бомбитель, який тепер лежав перекинутим серед робочої плівки і відер з фарбою, вона придумала сама. Вона зробила його схожим на той, що був у клубі в Луганську, але це вже не мало значення. А він був першим чоловіком з досконалим почуттям смаку. Але найбільше їх споріднювала гординя. Коли він сказав, що переїжджає з Києва до Львова, Майя почала збирати речі, щоб поїхати разом із ним. Вона не вагалася, бо знала, що так треба, і все, що має статися, станеться, хоче вона цього чи ні –